Але що залишалося грекові в його становищі? «Їдь хоч під греблю», – сказав і заходився хлюпати водою на шию. «Василь Федорович, ви кожного ранку приймаєте озерні ванни», – гукнула котра із молодець. І він не міг відгадати, глузує вона чи запитує на справушки. «Ви часом не морж?» «А моржихи вам не треба», – гукнула інша. І жінки залилися реготом. Якби гарна, чого ж отбивався грек? Яка з тебе, Варваро-моржиха, ти ж без зуба. Ось поїду в город, поставлю золоті. Тоді й пірнай. Машина рушила, і він поплив доганяти вудлище. Такий догнав і виволік на берег коробця кілограмів на півтора. Але рибалити вже не хотілося, та й рибу розігнав. Повкидав начиння в машину, крутою піскуватою дорогою вибрався на гору. Ще подумав, дорогу треба заасфальтувати. Розбили її, розмісили. Це ще зараз нічого. А восени, коли візьметься груддям, тут і чорт на глапцях не проїде. Ганяють по ній машини, а то й трактори, коли треба і коли не треба. Немає тракториста Прими, сідає на Білорусі предочайної. Понад дорогою насадять парк, пляж влаштують біля великої греблі, а вище, уподовж озера, уже пролягла заасфальтована доріжка. Школярі обсадили її кленами й берізками, звідти сходить до меморіалу. Так він називав пам'ятник і майданчик довкола нього. Для пам'ятника всі роботи вже закінчено. Залишилося тільки встановити плити з прізвищами загиблих. Василь Федорович помітив, що ледве почав думати про це. Розхвилювався. Дванадцятим у тому списку буде викарбуване прізвище його батька. Власне, хвилюватися мов би нічого. Проте почував, щось йому тиснуло на серце. Учора скульптор якось хитро запитав, чи справді в цій могилі лежить і його греків батько. Отже, хтось розмовляв з ним, хтось нашіптував, і це порушувало щось у ньому самому, надщерблювало ту певність, віру в батька, з якою жив. Захитати її ніякі нашіптування не могли, але справді, чи певний він, що його батько спочиває в цій могилі. Майже всі в селі так вважають. Але остаточних доказів немає. І тому, коли довелося уточнювати список тих, що загинули, Грек запитав поради на правлінні. Усі висловилися за те, що прізвище Федора Грека мусить стояти поруч інших. А тепер знову це запитання скульптора. Він п'яничка що вже навіть почав втрачати людську подобу. Але ж хтось йому те підказав. Отже, є такі люди, котрі не вірять, чи навмисне хочуть скаламутити спокій. Б'ють оту точку, яка й справді найменше захищена. Скільки він передумав про батька за всі ці роки. Надто складний цей вузол для нього. Переплуталися кінчики, Потягнеш за минуле, витягнеш майбутнє. Шукаєш сучасне, натикаєшся на минуле. Отак випало йому будувати цей меморіал, щоб спізнати всю гіркоту сумнівів і тривожити пам'ятю те, що може ліпше не чіпати. Він згадав скульптора, а з ним і те, що той вимагає додаткової платні за встановлення плит, і за при вершині гранітного стовпа. Стовп трохи пошкодили, те місце треба закрити. І панич скульптор запропонував виліпити там скорботне обличчя матері. Майстер він справжній, ескіз грекові сподобався. Але ж і гроші скульптор править чималі. А вони й так уже витратили суму вдвічі більшу від запланованої, затвердженої направлінні спочатку. Від тої думки він, мов би, пробудився і пошкодував за зіпсованим ранком і ще за чимось, чому не міг скласти визначення. Завів машину і поїхав у село. Минаючи вузеньку вуличку за опорою високовольтної лінії, різко загальмував і задки, передом не розвернувся, заїхав у неї зупинився біля великої, старої, кособокої хати. Стара хата одна на кутку. Живе тут Пріся, по вуличному Капітанша. Батько її вернувся з війни і довго ходив у капітанських погонах. Він помер за кілька років, і Пріся лишилася вдвох із матір'ю. Була маленька, сіренька, глубалася на городі, глубалася на тютюнових грядках за сушаркою, Минали її дівоча літа, ніхто не підстоював з нею біля воріт, ніхто не проводив з клубу. А потім, несподівано для всіх, у неї народилася двійня, дві кучеряві дівчинки. І далі вона жила для них. Ходила пріся тихо, розмовляла ще тихіше і дивилася в землю, наче завинила перед кимось. Василь Федорович подумав Ми іноді мало знаємо про людину Певно ж у прісі була якась мрія Змагали її дівочі тривоги Була надія А потім дівчина зрозуміла, що вона вже не зустріне того, кого сподівалася зустріти І якщо подумати Життя обійшлося з пріссою надто жорстоко Світ тримається на любові але й жорстокість також, вона живе оскільки, скільки живе любов. Любов у широкому розумінні, до землі, до природи, до дітей, але найвища.